Uma vez ouvi, fala, ouvi falar não é? que lá ali, naquele lado do rio, naqueles moinhos que lá estão, que aí que apareciam muitos lobisomens. Agora, e as bruxas nos encontros? Aqui no terreirinho, onde havia caminhos cruzados, além na Lombardia, também apareciam as bruxas noite a dançar. Eu nunca as vi. Uma vez foi verdade que aqui a bordo do rio, embaixo, a camaralada do no senhor Moura, um bocado de milho, E disseram depois que foram os lobisóveis que e eu também fui E eu também fui ver, sou sincero, também fui ver. E a mim parecia que era mesmo pesado de cavalos. O o Mas depois disseram-me que era o dono que andava com uma burdeira, não sei. Aí não, não de posso de explicar. Mas já antigamente eu ouvia falar muito em bruxas, e era verdade. Que até, olha, houve uma vez uma senhora aí em Albuco, que, uh, que ela era mesmo bruxa também, que era bruxa, que era mesmo que me uh, Que de manhã, o Sr. Falsto, lembra-se do Sr. Falsto? Ela vinha por ali acima e ele vai assim para ela. Oh, comadre, você vem toda enverroscada. É que teve jeito de andar dentro de um forno. Por isso, uh, haver bruxas havia, falava muito das bruxas. E, que eu as vis também e dançavam ia dançar de noite as encruzilhadas, isso que era verdade, que andavam lá Agora será? Que era? Não sei que eu ouvi, mas ouvi falar nisso eu ouvi falar das mesas famosas também nisso. Pronto, já sabes, a gente, olha, até de fazer outra, a gente até dizer assim, olha, a gente quando íamos noite regar, a gente se banhava, passávamos num caminho de que era, vamos dizer assim, caminho em cruz, antes nome de Jesus que era por causa das bruxas que não nos apareceram, que elas apareciam muito nas encrujolhadas. Vocês tinham medo ou não? todos não sabia ter medo, então tinha de ter medo, e uma vez de noite eu vinha de regar, de abraçá sala e pareceu-se a mim a mim se me pareceu que passou qualquer sombra à minha frente um cão preto, não sei o que era. Não sei, naquele tempo falavam nessas coisas. E gente sabe que a gente andava, andava uma, com mais duas, com mais três da manhã. Era qualquer hora da noite. E a gente encontrava mais satisfeitos é quando andávamos duas levadas a regar, além daquele lado. E desde que a gente via gente do outro lado a regar, de noite, e deste lado, gente a regar. Porque andávamos à noite, a gente nota que daquele tempo era assim. Quem andava de noite tinha que andar com a luz, com o lampião na mão. Ou com focos, era, era isso que tinha que andar. Hep hiç overtheden, son mu de haders.